Ta láska bláznivá, žel, trvala jen krátce. Jen léta malý díl a podzim necelý. Z jemného tkaniva z dopisu kamarádce čas barvy rozstřídil a zbarvil ocelý. Jen léta malý díl a podzim necelý. Kavárna osyří, když stolky osamějí. Já město proslíděl, však všedá průčelí. Dýchají Sibiří s teskem a beznadějí. A vítr východní naráží do veřejí, jak klošár ze stárlý na schodech k notre -Dame. Co zbylo? Tichodní, jež měl nejraději. A stesk, co nežárodní. Toužím? Ne, pohrdám.